Розділ 8. Я не стала казати татові, що ми приїдемо. Я взагалі не могла придумати, як казати такі речі. Ми припаркувалися коло нашого будинку, і я з хвилину думала над тим, як роззючий будинок батьків відрізняється від того, де мешкала вона. Коли я сказала, що мама обов'язково вмовить нас залишитись на обід, Лілі вирішила купити квітів. Я була запропонувала купити гвоздики на заправці, та вона розлютилася, хоч навіть і не знала людину, якій хотіла купити квіти. Мені довелося вести її в супермаркет на іншому кінці міста, де вона обрала величезний букет, фрезі, півоні та жовцю. Заплатила за нього, звісно ж, я. Посидь тут хвилинку», – сказала я, вилазячи з машини. «Я їх попереджу, перш ніж ти зайдеш. Але просто роби, як я кажу. Їм потрібно трохи часу підготуватись». Я пройшла стежкою через маленький сад та постукала у двері. Чути було, як у вітальні працює телевізор. Я уявила, як на дивані сидить дідусь, дивиться перегони та беззвучно ворушить губами в такт тупоту копит. Я згадала ті місяці, що я не приїздила сюди, бо думала, що мені тут більше не раді. Згадала, як забороняла собі згадувати цю стежку. Мама мені обійма, що пахнуть кондиціонером для білизни. І таті в сміх. Тато відчинив двері, і його брови злетіли вгору від подиву. «Лу, ми на тебе не чекали? Чи чекали?» Він ступив іще крок та обійняв мене. «Як же добре знов бути в родині!» «Привіт, тато!» Він чекав на порозі, притримуючи двері однією рукою, з коридору пахло смаженим курчам. Ти, може, зайдеш чи влаштуємо пікнік у дверях? Я спершу маю щось сказати. Ти втратила роботу? Ні, я не втра. Ти зробила ще одне татуювання? Звідки ти знаєш про татуювання? Та я ж твій батько, я знаю все, що ви разом тут із сестрою витворяєте з трьох років. Він нахилився ближче до мене. Твоя мати ніколи б мені не дозволила нічого набити. Ні, тато, я не зробила татуювання. Я глибоко вдихнула. Я... У мене дочка Віла. Тато закляк. За його спиною мама з'явилася у фартуху. Лу! Вона побачила обличчя батька. Що? Що таке? Вона каже, що в неї дочка Віла. Що Віла? Псикнула мама. Тато весь побілів, намацав за спиною батарею та сперся на неї. «Що?» – я розхвилювалась. «Що таке?» «Ти... ти ж не кажеш, що ти... ти виносила... ти...» Я ляснула рукою по обличчю. «Та вона в машині! Їй 16 років!» «О, дякувати Богу! Джозі, дякувати Богу! Вони чого тільки не роблять зараз!» «Ох!» – він заспокоївся. «Так що, дочка Віла, ти не казала, що в нього?» «Я й не знала. Ніхто не знав». Мама визирала з-за татового плеча, роздивляючись машину, де Лілі намагалася вдати, ніби не знає, про що тут йде мова. «Ну то гукай її?» – сказала мама, тримаючись за шию. «У нас тут чимала курча, на всіх вистачить. Якщо я додам ще кілька картоплин?» – вона труснула головою. «Дочка Віла, господи Лу!» Ти, мабуть, ніколи не перестанеш нас дивувати. Вона помахала рукою Лілі, а та, напевно, помахала у відповідь. Заходь, сонечко. Тато підвів руку, вітаючись, і тихенько пробурмотів мені. А містер тренер знає? Ще ні. Тато потер собі десь на грудях. Це все, що ти хочеш сказати? Наприклад... Ну не знаю, може є ще щось, крім того, що ти стрибаєш із дахів та привозиш додому давно загублених дітей Може ти збираєшся втекти з цирком та всиновити дитину з Казахстану? Обіцяю нічого цього не робити, поки що принаймні Ну дякувати Богові, котра там уже година, думаю мені час чогось випити Лілі, а де ти вчишся? У Шропширі у маленькому пансіоні, про нього мало хто чув, там майже самі лише багаті ідіоти та далекі родичі короля Молдови. Ми всі зібралися в тісне коло за обіднім столом, і всі шестеро сподівалися, що нікому раптом не знадобиться в туалет, бо тоді б довелося усім ставати і відсувати стіл на шість дюймів у бік дивану. О, пансіон, буфети, нічні вечірки та всяке таке це точно весело. Та не дуже. Буфет минулого року закрили, бо через нескінченні снікерси у багатьох дівчат почалися проблеми з травленням. «Мати Лілі живе в Сент джонс -Вуд – сказала я. «Лілі мешкає в мене, поки не познайомиться з іншою лінією своєї родини». «Трейнери живуть тут уже багато поколінь», – сказала мама. «Правда? Ви з ними знайомі?» Мама завмерла. «Ну, не те, щоб дуже. А який у них будинок?» Мамине обличчя скам'яніло. Про таке краще питати Влу. Це вона провела там багато часу. Лілі чекала. Тато втрутився. Я працюю з містером-трейнером. Він часто завідує власністю. Дідусь! Раптом вигукнув мій дідусь та засміявся. Лілі глянула на нього, а потім знову на мене. Я усміхнулася, хоча мені й досі ставало недобре, коли чула ім'я містера-трейнера. Саме так, тато, сказала мама, він буде, Лілі, дідусем, просто як ти. Хто хоче ще картоплі? Дідусь, повторила Лілі, явно задоволена цим. Ми, ми зателефонуємо їм і скажемо, пояснила я, а якщо хочеш, то дорогою назад можемо проїхати повз їхній будинок, і ти його побачиш. Моя сестра весь цей час сиділа мовчки. Лілі посадили поруч із Томом, може для того, щоб він трохи краще поводився, хоча ще був ризик того, що він знову почне свої розмови про паразитів. Тріна уважно стежила за Лілі. Вона поставилась до цього з більшою підозрою, ніж мої батьки. Мама з татом просто приймали все, що я їм казала. Вона затягла мене нагору, поки тато показував Лілі сад, і поставила мені всі ті запитання, що вже давно билися в мене в голові, як пташка в клітці. Ти справді думаєш, що вона та, за кого себе видає? Чого вона хоче? І нарешті, з якого і її рідна мати погодилась відправити її до тебе? Як довго вона в тебе житиме? пошепки спитала вона за столом, поки тато розповідав Лілі, як працювати з зеленим дубом. Ми про це не говорили. У Тріни стало таке обличчя, що вона могла нічого й не казати. Я ідіотка, і її це взагалі не дивує. Вона двічі в мене ночувала, Трін, і вона ще така мала. Я про це й кажу. Ти взагалі знаєш, що робити з дітьми? Ну, дитину її назвати складно. Та вона гірша, ніж дитина. Підлітки – це дошкільнята з гормонами. Вони вже достатньо дорослі, щоб хотіти робити дурниці, але розуму в них ще немає. «Вона може вляпатися в цілу купу проблем. Я повірити не можу, що ти в це вплуталася». Я передала їй підливку. Привітлу, яка ж ти молодець, що не втратила роботу в такі важкі часи. Я щаслива, що ти змогла одужати після того жахливого нещасного випадку, і я дуже рада тебе бачити». Вона передала мені сіль і тихенько пробурмотіла. «Ти ж знаєш, що не зможеш із цим упоратися, як із... з чим? Зі своєю депресією». «У мене немає депресії», – зашипіла я. «Я не в депресії, Тріно, і заради Бога я не кидалася з того даху. Ти сама не своя вже давно, відтоді як усе ти з вілом сталося». «Та що ж мені зробити, щоб ти мені повірила? У мене є робота, я ходжу на фізіотерапію, щоб привести в норму стегно, і я ходжу в групу підтримки, щоб привести в норму мізки. Тобі не здається, що в мене все нормально?» Мене вже слухали всі присутні. До речі, ось що Лілі там була, і вона бачила, як я впала, і це вона викликала мені швидку. Уся моя родина витріщилась на мене. Це правда, вона все бачила, я не стрибала. Лілі, скажи моїй сестрі, ти ж там була, правда? Я ж вам казала, що чула жіночий голос. Я не божевільна, вона все бачила, я просто послизнулася. Скажи, Лілі. Лілі підвела очі від тарілки, пережовуючи їжу. Відтоді, як ми сіли за стіл, вона не переставала їсти. Ага, вона абсолютно точно не намагалася покінчити з собою. Мама з татом обмінялася поглядами, і мама непомітно перехрестилась та всміхнулася. Моя сестра підняла брови, найбільше вибачення, на яке я могла сподіватись. На мить я відчула радість. Ага, вона просто кричала в небо. Літкнула вгору видалкою і була дуже-дуже сумною. Запала коротка тиша. «Ну, – почав батько, це... – це добре, – закінчила мама. Курча надзвичайно смачне. Можна мені ще шматочок? – попросила Лілі. Ми не розходились до вечора, частково тому, що кожного разу, як я збиралась піти, мама запихувала в нас іще їжі, а частково тому, що я відчувала себе не так дивно, коли з Лілі розмовляли й інші люди». Ми статом перейшли в садок за будинком і сілися на два шезлони, які дивом пережили ще одну зиму. Хоча я б дуже на це не розраховувала, краще на них не ворушитись. Чула, твоя сестра читає жінку євнуха та ще якусь терезну маячню, жіноча спальня чи щось так, каже, що твоя мати класичний приклад пригніченої жінки. А той факт, що твоя мама із цим не погоджується, тільки слугує зайвим підтвердженням. Вона намагається переконати маму, що я маю готувати та прибирати, і робить з мене якусь печерну людину просто. А якщо я хоч щось кажу, то вона лише повторює. Глянув би ти на це з моїх привілеїв, з її привілеїв, то я б глянув, та тільки не знаю, де їх шукати ті привілеї. Та мені здається, мама в нормі. Я сірбнула чаю і відчула легенький докір совісті, бо мама на кухні мила посуд. Він глянув на мене скоса. Вона вже три тижні не голить ніг. «Три тижні, Лу! Чесно тобі кажу, мене дрижаки пробивають, коли ті ноги мене торкаються. Я дві ночі вже сплю на дивані». «Я не знаю, Лу, чому люди просто не можуть бути щасливі з того, що мають? Твоя мама була щаслива». Я щасливий, ми знали наші ролі, я ходжу з волихатими ногами, а вона в гумових рукавичках. Усе просто. У саду Лілі намагалась навчити Тома імітувати пісні пташок за допомогою товстої травинки. Він тримав її великими пальцями, але крім слини нічого не виходило. Може через нестачу чотирьох зубів? Якийсь час ми сиділи у відносній тиші, слухаючи ті спроби пташиного співу зв'язь дідуся та гавкіт сусідського собаки, який просився, щоб його випустили. Я раділа з того, що я вдома. «Як там, містер-трейнер?» – запитала я. «О, в нього все чудово. Я казав, що він буде батьком». Я обережно повернулась до нього у шезлонгу. «Що, правда?» Ну не з місіс трейнер, вона поїхала з того будинку відразу після, ну ти розумієш, він тепер з цією рудою, я забув ім'я Дела, раптом згадала я Саме так, вони наче давно вже знайомі, але дитина та все таке для них стало справжнім сюрпризом Тато відкрив собі ще одне пиво Він наче щасливий, думаю добре, що в нього буде син або дочка, буде на кому зосередити увагу Якась частина мене хотіла його засудити, але я могла легко уявити, як йому хотілося створити щось хороше з усього, що сталося, як йому хотілося будь-що видряпатись назад. Вони разом тільки через мене, часто говорив Віл Як гадаєш, він поставиться до Лілі? І гадки немає, Сонечко. Тата на мить задумався. Думаю, він буде щасливий, це значить, що він отримує назад частинку свого сина, так? А місіс Стрейнер. «Я не знаю, дитинко, я навіть не знаю, де вона зараз живе». Лілі з нею непросто. Тато вибухнув реготом. «І хто це каже?» Та вестріною доводили нас до сказу своїми хлопцями, своїм вештанням, ночами, бознаде, своїми розбитими серцями. Нарешті ти сама хоч щось із чого відчуєш. Він знову засміявся та відпив пиво. «Це хороші новини, сонечко, і я радий, що ти тепер не сама у тій своїй квартирі». Травинка Тома нарешті видала щось схоже на крикташки, і він засяяв від радості, переможно здіймаючи руку з травинкою в небо. Ми підняли великі пальці, вітаючи його. «Тату», – сказала я, і він повернувся до мене. «Ти ж знаєш, що я в порядку?» «Знаю, Люба. Він легенько вдарив мене по плечу. Але хвилюватися це моя робота. Я буду хвилюватись, аж доки не стану надто старий, щоб підвестися з крісла». Він оглянувши злонг. А це може статися швидше, ніж мені б хотілося. Ми поїхали майже о п'ятій. Усі махали нам у дзеркало заднього огляду. Тільки тріна стояла, схрестивши руки на грудях та хитаючи головою. Коли ми повернулись додому, Лілі зникла на даху. Я з того випадку більше туди не ходила. Спочатку виправдовувала, що на весні сходи надто слизькі через дощ, і навіть не слід намагатися, а потім, що через усі ті горщики із засохлими рослинами мене замучить совість. Насправді ж мені просто було страшно. Сама лише думка про те, щоб туди піднятися, змушувала моє серце важко гупити. Мені було дуже легко згадати те відчуття світу, що зник під моїми ногами, наче хтось висмикнув з-під мене килимок. Я дивилась, як вона вилазить на пожежну драбину у вікно, і крикнула їй повертатись за 20 хвилин. Коли минуло 20 хвилин, я почала хвилюватись. Я гукнула у вікно, але у відповідь почула тільки шум машин. За 35 хвилин я з прокльонами почала вилазити через вікно в коридорі на пожежну драбину. Стояв теплий літній вечір і дах пашів теплом. Десь унизу місто по ліниво ворушилося дорожнім рухом. Багато де з відчинених вікон було чути музику. Наразі вулиць геготіли грубки молоді, звідкись здалеку пахло барбекю яке хтось смаже на даху. Лілі сиділа на перевернутому горщику з-під квітки та дивилась на сіті. Я стала спираючись спиною на резервуар з водою. Щоразу, як вона схилялась ближче до краю, мене охоплювала хвиля паніки, і я намагалась її подолати. Не треба було мені сюди підніматися. Я відчула, як дах починає нахилятись піді мною, наче палуба корабля. Я повільно дійшла до залізної лави та опустилась на неї. Моє тіло точно знало, як це – стояти на краю. І яка неймовірно тонка межа відділяє тверд життя від одного поруху, який може все скінчити. Її можна виміряти найменшими одиницями – грамами, міліметрами, градусами. І від цього знання в мене на шиї волосся ставало дибки. «Лілі, може спустишся? Твої рослини засохли». Вона шурхотіла пожухлим листям якогось куща. «Я знаю, я тут кілька місяців не була. Не можна дозволити рослинам помирати. Це жорстоко». Я глянула на неї. Вона жартує чи що? Але вона здавалася цілком серйозною. Лілі відламала гілочку та почала роздивлятися її мертве серцевину. «Як ти познайомилася з батьком?» Я простягла руку до кута резервуара, намагаючись угамувати тремтіння в колінах. Я прийшла за оголошенням про роботу, доглядати його, і мене взяли. Хоч у тебе й немає медичної освіти? Саме так. Вона задумалась щодо цього, жбурнувши гілочку в повітря. Потім підійшла до дальнього краю тераси і стала широко розведені ноги, руки в боки. Просто якась худорлява амазонка. Він був красивим, правда ж? Дах у мене під ногами хитався. Мені треба було вниз». «Я не можу говорити про це тут, Лілі!» «Тобі що, правда страшно?» «Я просто хочу вниз, будь ласка!» Вона схилила голову, наче роздумувала, чи виконати моє прохання, а потім підійшла до парапету і роздумливо поставила ногу, наче збиралась заскочити на нього. Мене пронизило потом. Вона повернулася до мене і широко всміхнулась, беручи сигарету, потім попрямувала до пожежної драбини. «Дурненька, ти не впадеш звідси вдруге!» Не буває таких невдах. Ну, я б не дуже хотіла зараз перевіряти свою фортуну. За декілька хвилин, коли мені вдалося повернути владу над ногами, ми спустились на два прольоти і зупинилися коло мого вікна. Мене трусило надто сильно, щоб я могла злізти, тому я просто сиділа на сходах. Лілі закотила очі, чекаючи на мене. Потім змагнула, що я не можу поворухнутись, і сіла поруч. Ми були лише футів на десять, не за дах. Але тут були поруччя, а скрізь вікно було видно мій коридор. Я знову змогла нормально дихати. «Я знаю, що тобі треба». Вона дістала косяк. «Ти серйозно пропонуєш мені накуритися? На висоті четвертого поверху? Ти пам'ятаєш, що я недавно впала з даху? Це допоможе розслабитись». «Я не взяла». О господи, ти що, претендуєш на звання найбільш правильної людини в Лондоні? Я не з Лондона. Пізніше я ніяк не могла повірити в те, що 16-річна дівчина мною маніпулювала. Але Лілі була наче та крута особа зі школи, яку всі намагаються вразити. Тому перш ніж вона сказала ще щось, я взяла в неї куриво і невпевнено затяглася, намагаючись не кашляти, коли вдарила в горло. І взагалі, тобі ж лише 16, пробурмотіла я. Ти не маєш так чинити. Де ти це береш? Лілі глянула над поруччем. Тобі він подобався? Хто? Твій батько? Не від самого початку. Це через інвалідний візок? Це через те, що він був схожий на Даніела Дейлюіса у моїй лівій нозі і страшенно мене лякав, хотіла сказати я, але довелося б надто багато всього пояснювати. Ні. Інвалідний візок був не найголовнішим. Він мені відразу не сподобався, бо був дуже... злий. А ще я його боялася, тож за таких умов мені важко було йому симпатизувати. Я на нього схожа? Я гуглила фото, але мені важко зрозуміти. Колір волосся такий самий, може очі схожі. Мама каже, він був дуже красивий, і через це такий козел. Ну, не тільки через це, а коли я її дратую, вона каже, що я зовсім як він. Господи, ти зовсім як Вілтрейнер. Вона завжди називає його Вілтрейнер, Ніколи твій батько. Вона серйозно налаштована вдавати, що виродок – мій батько. Хоча всім ясно, що це не так. Наче думає, що наголошуючи на тому, що ми родина, ми станемо родиною. Я знову затяглася. У голові почало паморочитися. Якщо не враховувати одну вечірку в Парижі, то я вже багато років не курила трави. Думаю, мені б це принесло більше задоволення, якби не було жодної можливості впасти з цієї драбини. Вона взяла в мене косяк. Господи, Луїзо, треба ж хоч іноді розважатися. Вона глибоко вдихнула та закинула голову. Він розповідав про свої почуття. Що він насправді відчував? Вона знову затяглася і передала мені косяк. На неї, наче, це взагалі не діяло. Розповідав. Ви з ним сварилися? Частенько, але й сміялися немало. Він закохався в тебе? Закохався? Я не знаю, чи правильно буде взагалі вживати це слово. Я беззвучно ворушила губами, намагаючись підшукати потрібне слово. Я не знала, як пояснити дівчині те... «Чим ми з Вілом стали одне для одного? Як висловити те, що мене, мабуть, ніхто ніколи не зможе зрозуміти так, як Віл? Чи зможе вона зрозуміти, що втратити його для мене було наче отримати діру в тілі, болючу діру, яка постійно нагадує мені про втрату, яку нічим не замінити?» Вона уважно подивилась на мене. «Таки правда, мій тато був у тебе закоханий». Вона захихотіла. Це слово було таким порожнім, таким сміховинним з огляду на те, чим ми з Вілом насправді були одна для одного, що я, сама того не бажаючи, теж почала сміятися. «Та ти тебе хотів! Та це ж просто здуріти! Господи, в іншому Всесвіті ти могла б бути мені мачухою!» Ми дивились одна на одну, даючи жах, і цей факт між нами дедалі розростався, аж доки не оселився радісною бульбашкою мені в грудях. Я почала реготати на межі істерики, тим сміхом, від якого болить живіт, і коли досить просто глянути на іншу людину, щоб нова хвиля реготу накрила з головою. «Ви з ним спали?» Це питання вбило всі веселощі. «Все, досить, ця розмова стає якоюсь химерною». Лірі скорчила мені пику. Усі ваші з ним стосунки якісь химерні. Та ні, це... Раптом усе це стало занадто. Той дах, питання, косяк, спогади про віла. Ми наче намагались створити його наново, просто з повітря між нами. Його усмішку, його шкіру, відчуття його обличчя. І я не була певна, що хотіла цього. Моя голова впала між колін. «Дихай», – сказала я собі. «Луїзо!» «Що?» «Він завжди планував туди поїхати?» «Удигнітась!» «Я кивнула», повторювала собі лише одне слово. Намагалася вгамувати хвилю паніки, яка вже почала мене розтоплювати. «Дихай!» «Ти намагалась його переконати?» «Він... він був упертий!» «Ви сварилися через це?» «До останнього дня!» «Останнього дня? Нащо було це казати?» Я заплющила очі. Коли я зрештою змогла їх розплющити, Лілі уважно дивилась на мене. «Ти була з ним, коли він помер?» Наші погляди зустрілися. «Молодь наводить жах. У них немає меж. Вони нічого не бояться. Я вже бачила наступне питання в неї на губах. Цікавість у її очах. Але вона, мабуть, була не така хоробра, як я думала. Вона відвела очі. «То що? Коли ти скажеш про мене його батькам?» Моє серце гучно забилося. Цього тижня. Я зателефоную цього тижня. Вона кивнула і відвернулася від мене, щоб я не могла бачити її обличчя. Я дивилась, як вона знов затяглась, а потім різко кинула косяк униз крізь решітку драбини, підвелася і полізла у вікно, і не озирнулася. Я почекала, доки повернеться контроль над ногами, і пішла за нею.